Далій Генник Живець Приходжу до тями ривком Довкола темно, хоч в окострель. Повітря сперте, не свіже Де я? Ворушуся і відчуваю ліктями краї тісного ложа Я чомусь одягнений, мов на прийом Навіть краватка горло перетискає Чого це я заснув при параді? Думки повзуть на силу, знехотя. Голова повна туману, як після добрячої паятики. Кожен рух породжує голосний шурхіт. До мене доходить. Це тому, що надто тихо. Не чутно жодного стороннього звуку. Дивне місце. І дихати важко, що й ця задуха. Долаючим лість, роблю спробу підвестися І падаю на тверду, мов би набиту подушку Чоло ошпаря болем од несподіваного удару Що за мара Повторюю спробу вже обережніше Притримуючись за краї ліжка Долоні чомусь наштовхуються на похилі стінки Мене проймає неспокій Щось не гаразд Треба негайно пригадати, що зі мною трапилося нещодавно, може тоді все віднайде пояснення. Силкуюся напружити мозок, але марно. Каламуть у голові, начебто навіть згущується. Руки й кук синіх мляві розслаблені, напливає втома. Зрештою, яка різниця, куди я потрапив? Рано чи пізно це з'ясується. Якась підсвідома тривога, однак, не дає заспокоїтися. Пересилюючи байдужість, підводжу руки. Вони одразу ж упираються в шорстке дерево, начебто якась кришка. Ось вона переходить у стінки. Я що, в ящику? Наступної миті приходить жахливе осяяння. І мене стрясають дрижаки. Тіло судомно шарпається, кінцівки безладно гамселять у глухі стінки і віко. Вбрання просякає холодним потом, брит колипне до шкіри. Подих уривається, перед виряченими очима спалахують різнобарвні кола. Дихати майже нема чим, навалюється чорний жах, безпросвітна паніка душить, давить, помираю. Точніше, вже помер. Я аж був в домовині, І найпевніше, лежу зараз у могилі під кількома метрами цвинтарного грунту. Свідомість милосердно тьмариться. Ненадовго. Втім, рівно настільки, щоб паніка відринула, оголивши жалюгідні острівці здорового глузду. Страх, щоправда, і далі стягує груди крижаним обручем. Але з ним я боротися зараз не владен. Отож, мене поховано живцем дике, моторошне становище цілковита безвихідь. А може, ще не пізно якось цьому зарадити? В голові метаються уривки історій про похованих заживо, котрі змогли вибратися з струни й проритий шлях на гору. Однак траплялося таке зазвичай у часи пошистий, коли трупи закопували неглибоко, аби як, і до хреста прив'язували дзвіночок. Мотузка ж від нього йшла під землю, щоб той, хто виявиться похованим живцем, міг смикнути за неї й таким чином дати про себе знати. Обливаючись потом, упираючись руками у віко, напружуюся. Кришка навіть не ворухнеться, Може перевернутися на черево і спробувати налягти плечима? Ні, це нічого не дасть. Лише вичерпаю і так мізерний запас повітря. А вже ж, виходу немає. Попереду жахливий кінець. Подейкують, закопані жевцем від голоду обгризають власну плоть. Маячня, задихнуся значно швидше». Згадка про задуху інстинктивно примушує дихати рідше дурість, звісно, марні зусилля. Розчавлений відчаєм, намагаюся вгамувати безладне серцебиття, дикий страх пропікає до кісток, судомить усі члени. Очі сльозаться. Господи, за що? Небавом внутрішньо зломлений. Зморено витягаюся у своїй тісній в'язниці, благаючи небо, щоб усе скінчилося якомога швидше. І цієї миті долоні натикаються на якісь штуки, укладені вздовж тіла та старанно прикриті похоронним покривалом. Я заклякаю одне сподіванки, а потім недовірливо обмацую предмети, яким аж ніяк не місце в домовині. Звідки вони взялися тут? І головне, навіщо? Помилка це, чи... В голові, мов би, репає гарячий пуп'янок, заливаючи череп хвилями болю, Думки незбагненним чином прояснюються. Здається, ось-ось прийде розуміння. Воно вже начебто зоріє зовсім поряд. За ветхою стіною безпам'ятності. Стискаю зуби в чутті. Та ба... Нічого не змінюється. Тоді я похабцям кладу руку на віднайдену гумову ємність під боком і на мить повертаю крихідний краник. Чується шепіння, вниз вніс б'є життєдайний струмінь. Яка полегша. Звісно, це лише мізерна відстрочка. Та все ж. Туман у голові поволі розходиться. Перед заплющеними очима пролітають фрагменти незрозумілих образів. Якби не біль, якби не жах та зневіра, я, дала бі, міг би згадати, збагнути хоч щось. Зненацька вух моїх досягає віддалений звук. Він наближається, глухий, цілеспрямований. У грудях вибухає гейзер дикої радості, врятований. Хтось копає ґрунт, хоче добутися до труни і звільнити мене з полону. Не знаю, яким чином він здогадався про моє моторошне становище, та це байдуже. Головне визволитися з могили. Звук усе гучніший, чіткіший. А вже ж поряд риють землю. Але чому звук долинає не зверху, а звідкись збоку? Начебто від узголів'я до мовини. Збентежено глитаю гірку слину. Ще одна загадка. Хай там як, мені лишається тільки чекати і молити Бога зглянутися. Ось вовтузяня та шурхіт ґрунту чуються зовсім поряд. Щось зі скреготом дряпає по труні. А вже ж, саме в узголів'ї. Та подих. Казна, чому прикусивши язика, хоч мав би волати від утіхи, зачаївшись, напружено очікую, що буде далі. Домовина здригається від різкого поштовху ще і ще раз, враження таке, наче хтось люто шарпає її, намагаючись розхитати під шаром землі. Я боляче вдаряюся чолом об стінку та не прохоплююся із звуком. Дивне заціпеніння сковує м'язи. Все тіло, мов би, обсипає морозом. Чого я боюся? Адже це порятунок. Чи ні? Лунає різкий тріск. Хтось намагається проломити стінку труни. Судячи з того, як подається під його руками міцне дерево, він страшенно сильний. І голодний, зринає нараз у мозку. Полуда спадає. Я згадую все, і холодно від нестерпного жаху. Вони з'явились дощового ранку, коли сестра саме допомогла мені опорядитися. Троє панів, таких різних з вигляду, що було дивно бачити їх у гурті. Один, блідий молодик, мабуть студент... Нервовий і мовчазний. Другий – кам'янолиций, майже квадратний моцар із кущуватими вусами, в якому за версту вгадувався законник. З-поміж них найбільше вирізнявся високий підстаркуватий типу пенцне, вбраний у чорне, з розумним проникливим поглядом. Подумалося, що то найпевніше лікар, і я вже довгенько не здужав. Певно, сестра поклопоталася – але ті двоє, Нотар і Склерком, прийшли складати тестамент. Невже мої справи аж такі кепські? «Поручник легіону УСС Осип спитав спитав Крем'язань казаним тоном. Тамуючи тривогу, я кивнув, здійнявся на руках і сів на постелі. Здоровило та лікар обмінялися поглядами. Молодик не звертав ні на що уваги, весь заглиблений у себе. Затим Кам'янолицей відвів сестру, що завмерла при дверях до вікна, показав якийсь папір і стиха мовив щось наказовим тоном. Та боя скозиркнула на мене і мовчки вийшла з кімнати. «Дозвольте відрекомендуватися!» – схилив голову вусань «Франц Кікаль, інспектор поліції!» «Мої супутники – пан Теодор Дідушок, кивок у бік молодика, і доктор Євстахій Левицький. Можна присісти?» – тихо поспитав пану Чорному. Я знову кивнув, потім розсердившись на себе, прочистив горло різкувати мову. «Чим зобов'язаний, панове?» Старий із молодиком улаштувалися на канапі сідла в стілець перед ліжком. Закинувши ногу на ногу, потарабанив по коліні короткими пальцями і нарешті почав. «Пане поручнику, просто Горак, – перебив я. – Мене давно комісовано з війська. Інспектор незворушно кліпнув. «Пане Горак, ми до вас у вельме незвичній справі». Я глипнув на нього з недовірою. «А ви не помилилися часом адресою?» Кікаль смикнув кутиком уст. «Аж ніяк. Хоча певною мірою розумію ваш подив». «Ніколи не мав справи з поліцією», – зауважив я насторожено. «Заспокойтеся, пане Горак. Візит наш, так би мовити, неофіційний». І жодних претензій ми висловлювати вам не збираємось. Я трохи розслабився, все ще гублячись у здогадках. Тоді може прояснити ситуацію, бо я не певен, що зможу, бодай, чимось прислужитися вам. Усі троє кинули мимовільний погляд на обрубки моїх ніг, чітко окреслені тонкою ковдрою. Втім, жоден не виглядав здивованим. «Лисоня, 1916-й, якщо не помиляюся», – ствердно мовив Кікаль. «А вже ж, обов'язок перед короною я сповнив чесно». У голосі моєму проскочили гарячкові нотки. «Ми знаємо», – мовив Левицький м'яко. «Як і те, що імперія досі не компенсувала вам утрату працездатності» тішу себе гадкою, що воював я перед усім за власний народ», – відрізав я. «А подачки мені не потрібні». Інспектор гнівно блиснув очима, але змовчав. «Проте у вас є дружина й доньки», – заперечив старий. Я закашлявся й надовго замовк. «Ганна з дітьми навіть не знали, що я живий». Після поранення довелося довго поневірятися шпиталями, а потім... Кому потрібен без ноги каліка? Звісно, рідні прийняли б мене в будь-якому разі, але... Вони й так ледве зводили кінці з кінцями. Бути для них тягарем я не збирався, тому й оселився в сестри. Вона самотня, всяк так догляне. «Чого вам треба?» – нарешті буркнув непривітно. «Допомоги», – швидко відказав доктор. «А тож, нам потрібна допомога без нового інваліда, ще досить сильного фізичного, хоч як виглядає з першими ознаками сухот». Він спокійно витримав мій недовірливий погляд. «Ви не знали?» Я зам'явся, відвівши очі. «Значить, підозри мої справдилися?» Що далі, то новий клопіт. Скільки мені лишилося? Хто зна, рік, півтора. Але у вашому стані я б не розраховував на диво. Ви на диво прямолінійні, як на лікаря. Я безрадісно скривив губи. А я і не лікар, радше природознавець. Хоча в медицині тямлю не зле. Левицький подався вперед. Прошу зрозуміти мене правильно, пане Горак. Про ваш фізичний стан я згадав не дарма. Тішити вас ілюзіями було б жорстоко. Крім того, можливо, це знання допоможе вам ухвалити правильне рішення. Яке це тепер має значення? Здвигнув я плечем. «Для вас, може, і ніякого. Та ви у змозі допомогти іншим людям?» Я лише зневажливо пирхнув. «На що ж таке видатне, здатен без ноги, смертельно хворий каліка?» Левицький проігнорував мій глузливий тон. «Зараз дізнаєтеся. Та спочатку інспектор коротко введе вас у курс справи». Кікаль не примусив просити себе двічі. Ви, мабуть, звернули увагу, що компанія в нас підібралася з троката. Виною тому таємничі, ба навіть драматичні події. Він трохи помовчав, збираючись з думками. Загалом, усе почалося з убивства на Липовій вулиці кілька місяців тому. Газетярі розводилися про це недовго, бо нічого загадкового в злочині не було. Крім хіба що мотиву. Зарізали бо старого доглядача цвинтаря, що прилягає до липової. Бідолаха був бідний, як церковна миша, жодних ворогів не мав. Убивство так і не розкрили, списавши все на розбійний напад. Хм. Прискалив я око. Ну, звісно. Справу вів не я, відмахнувся кікаль. Утім, минулого місяця мою увагу до Липової, верніше до кладовища, привернули на перший погляд інші події. В рамках одного розслідування я одержав дозвіл на ексгумацію тіла нещодавно померлого пана. Коли розкопали могилу і дісталися до труни, виявилося, що трупа в ній немає. «Цікаво», – гмикнув я. Гадаю, небіщик покинув її не з власної волі. «Сподіваюся, ні!» Інспектор задумливо зиркнув на Левицького. Той мовчав, мов би заохочуючи вусеня продовжувати. «Так от, домовина була порожньою, але, так би мовити, не зовсім цілою». Я посувався на постелі, не здогадуючись, до чого хилить кікаль. «Мабуть...» Робота гроболазів. Інспектор позначив кутиком губ скупий сміх. «Уявіть, мені також майнула подібна думка. Тим більше, що не так давно на чорному ринку стали вигулькувати речі, здебільшого прикраси, раніше помічені під час похорону на небіщиках. Але Кікаль ще помовчав». Бачте, могили не торкалися від часу похорону, що засвідчив і новий доглядач свинтаря. Та навіть якби її все ж сплюндрували, навіщо було викрадати тіло і ламати труну, та ще й у доволі незвичний спосіб? Що ви маєте на увазі? Сама домовина практично ціла, але торець її в головах розтрощено на друзки. Дивно... Мугикнув я непорозуміло. Ще пак. А ще ж там була нора. Може, щурі? Якщо так, то вони мусили бути завбільшки з вовка. Влас, гадаю, могла б пролізти навіть людина. Думаєте, тим ходом скористалися злодії? Це ж верх безглузда, бо зна звідки рити нору до могили, щоб таким робом добутися до трупа. Ні, тут щось інше. Або ж ви не все правильно витлумачили, відкинувся я на подушку. Іноді збіг кількох випадковостей грає з нами ще й не такі жарти. Тут несподівано озвався блідий молодик. Голос у нього був тонким і аж бринів од напруги. Це не випадковості, пане! Він схопився і поспішив до вікна. Одвернувшись, втупився у слятаву далину. Обрамлену чорними кістяками дерев, що їх обсіли на стовбурчені круки. «Я можу довести це! Вони існують насправді! Вони реальність!» «Хто?» – отетерів я. «Вони може вершать свої нечистиві діла просто зараз!» Не чув нічого дідушко, заламуючи пальці. «Треба їх зупинити!» Левицький застережливо махнув мені долоною і пояснив. Пан Теодор пригнічений горем, що спіткало його цими днями. Він втратив наречену. «А відтак привернув увагу поліції до того-таки цвинтаря», – додав інспектор. «Дивний збіг, чи не так?» Я запитально звів брови. «Кохання, що тут скажеш?» – знизав плечима Кікаль. «Пан дідушка в сутінках зламав браму склепу...» Щоб в останнє глянути на свою втрачену любов, як він стверджує. От вікна долинув вдалений схлип. За таке, звісно, належало б як слід покарати, але в цих обставинах... Словом, сказати останнє прощай не вийшло, поза як... Труна була порожня. При цьому запечатана, проте з відламаним торцем. Анора Інспектор кивнув. Я помовчав, усе ще не знаючи, як реагувати на химерну оповідь. «А може...» – підозріливо вказав очима на зіщулену постать молодика. «Пан дідушко сам сповістив про все поліцію». «Що ж, нору хтось досліджував?» Кікаль недовірливо глипнув на мене. «Промацали на кілька метрів сяжем. Далі, звісно, ніхто потнутися не зважився». Запала напружена тиша. Коли вона стала майже нестерпною, я не витримав. «Ну, може, у вас, напевне, є якісь здогади? Інакше б ви не прийшли сюди. Хоча вбийте не з багнута навіщо. «Ваша правда». Левицький відхилився на спинку канапи, зблиснувши скельцями пенсне. «Ми з інспектором, бачите, давні знайомці». Я іноді консультую його в деяких особливо заплутаних справах. Звернувся він до мене цього разу. Не приховуватиму, зіставивши наявні факти. Мені вдалося скласти певне уявлення про описані допіру події. Я вичікувально мовчав. «Пане Горак, чи чували ви колись про так званих «гулів»?» Або ж Алькутрубів. Ммм, навряд. Не дивно, про них мало що відомо. Мова про демонів-перевертнів зі східної міфології, котрі буцімто мешкають навіть людді і живляться падлом. Я одразу до Петра, на що він натякає. Тю, ви вірите в ці дурниці? Левицький погордливо закопили в губу. Волію не оперувати в таких випадках категоріями віри Я передусім учений, пане Горак А наука опирається на факти Навіть якщо вони йдуть у розріз із загальноприйнятими уявленнями Але ж ви не збираєтеся всерйоз стверджувати, що У нас завелися злідухи з арабських казок? Старий усміхнувся Наразі в мене замало інформації для остаточних висновків. Хоча припускаю, що то не люди. Може й не демони. Та мабуть створіння все ж... Е-е... не місцеві. З'явились б вони тут недавно. Та й навідуються на цвинтар, як видно, принагідно. Начебто приходять на чий заклик. І справді жируть мертву плоть? Невідомо, навіщо їм трупи? втрутився кікаль. Може, для якихось богопротивних ритуалів, але стосовно одягу та ювелірних виробів, яким чином частина того добра опиняється на чорному ринку? Інспектор. Як і ви воліє шукати в цій історії раціональне зерно? сухо всміхнувся Левицький. «Гадає, що на цвинтарі орудує ватага спритних злодіїв котрі використовують для плюндрування гробів дресированих е, кротів. «Собак, пане докторе!» – поправив кікаль сердито. «І гадаю, новоспечений доглядач якось із цим пов'язаний!» Старий кивнув. «От цього не заперечую. Тим більше, що, як я довідався, він переселенець афганець Але щодо гроболазів – більш ніж сумнівно». Я не втримався. Сумнівніше, ніж казки тисячі однієї ночі? Доктор скрушно розвів руками. Тут озвався дідушка. «Існує лише один спосіб з'ясувати істину і покласти край страхітливому блюзнірству, і я...» Левицький спинив його роздратованим порухом і повернувся до мене. «Пан Теодор молодий, в ньому вирують емоції. Та, мабуть... Хоч я так і не втямив, про що він оце вів мову. Інспектор зміряв мене допитливим поглядом. Пане горак, ми збираємося розкрити таємницю кладовища з різних мотивів. Мене це займає як служителя закону. Паном дідушком рухає м, справедлива помста й, далебі, незагоєна душевна рана. А мене, як дослідника, веде цікавість додав Левицький. «Ну, і якоюсь мірою цілком природне прагнення побороти незнане зло, певна річ. Адже гулі, за легендами, не просто сумирні трупожари, Вони здатні полювати й на живих людей». Мене обсіли хороші перечуття. «А чого ж ви хочете від мене?» Приходьки перезирнулися... Молодик розкрив було рота, проте Левицький знову владно обірвав його. Щоб ефективно боротися з ворогом, слід насамперед дізнатися, з ким ми маємо справу. Справді, є спосіб, однак він дуже небезпечний, пов'язаний зі смертельним ризиком. Словом, нам потрібен доброволець. Докинув інспектор Зголосився пан дідушко Проте він не годиться з багатьох міркувань Недостатні фізичні кондиції Особливості вдачі Емоційний стан Врешті Йому є що втрачати Крім того Він уже засвітився на кладовищі Якщо ми маємо рацію Щодо змови з доглядачем Можуть виникнути підозри Мечня Пирхнув пан Теодор Утім, не надто рішуче. «Чому-то ми, перебравши багато кандидатур, зупинилися на вашій», – закінчив Левицький. «Ви підходите ідеально». «Та про що мова трясся вашій матері?» – не на жарт розхвилювався я. Пом'явшись, доктор пояснив. Я деякий час зі поворотом, перебуваючи в цілковитому замішанні. Відтак випалив Та йдіть ви до біса Ні за що в світі Ми зробимо все, щоб звести ризик до мінімуму Нічого не вийде Опісля також гарантуємо фаховий догляд до кінця ваших днів Який не забариться? Ні, та й по всьому Крім того, родина ваша отримує щедру винагороду Я затнувся, знітившись Тоскно ввів поглядом убогу кімнатину з облупленими стінами й стелею. Це не чесно докторе. Знаю, друже, але боюся, в нас немає вибору. І часу. додав інспектор. Перестрах швидко минає. Так трапляється на війні. Поки чекаєш бою, жишки трясуться до млості, та тільки-но завариться діло, де все й дівається. Нарешті усвідомлюю, я тут не випадково, бо більше, з власної волі, хоч як дико це звучить, і покликаний виконати важливу місію, якщо зумію, звісно, і якщо встигну. «Все має виглядати природно». «Зважаючи, що на цвинтарі буде щонайменше один їхній інформатор», – пояснював Левицький. «Доведеться зімітувати поховальний обряд, тож мусите померти майже навсправшки. Я введу вам особливу сироватку, яка в краю повільнить роботу всіх органів. До заходу сонця, гулі бо виходять на полювання вночі, ви знепритомнієте». Це найкраще зекономити повітря. Воно найслабше місце у нашому задумі. Кисневої подушки вистачить ненадовго. Якщо доти, ну, та на крайній випадок, скористайтеся свиском Гальтона. Дерево тим часом тріщить і стогне під міцними пазурами. Ясно, що довго воно не витримає. Чому нікому не спало на думку, що потвори можуть навідатися ще доти, як я прочуняю? Мене ж ледь не заскочили геть безпорадним. От цієї гадки шкіра вкривається сиротами. Я нервово намацую гумову грушу свистка. Може просигналити, і хай буде, що буде? Ні, не можна. По-перше, дане слово не має в мене зворотної дії. І потім... Зрив старанно спланованої операції зведе на нівець усі зусилля поліції й доктора. Мені ж не додасть майже нічого. Трохи заспокоююся, і це приносить полегшу. Ворог бо теоретично відомий. Повадки його доктор сяк так описав, покликаючись на стародавні книги. Хижак свідомий своєї безпеки, тому й не криється. В цьому й полягає суть задуму Левицького – Гулів тяжко, бо практично неможливо піймати. Без сумніву, під кладовищем існує цілий лабіринт ходів, куди людині зас. Та проблема ще й в тім, що ці створіння не живуть тут постійно. Вони звідкись приходять, назвемо це місце засвітом. А після нечестивої учти туди таки й повертаються. Тому важливо заскочити котрогось із них на місці злочину. Ось воно. Я знадобився Левицькому й кикалю, як живець, пригадується, подібним чином у Індії полюють на тигрів, приманюючи їх козеням. Щоправда, живець із мене не простий, а вельми зубатий. Перевіряючи на місці обіцяний інспектором арсенал. начебто все гаразд. Два семизарядні нагани в кобурах на поясі, кенджал у піхвах під полою. Звісно, скористатися ними в тісній труні та ще й на осліп буде непросто, але цього мусить вистачити для оборони, поки жандарми почують сигнал і відкопають мене. На закопування, до речі, я довго не погоджувався, та врешті здався під натиском аргументів Кікаля. Здавалося б, значно простіше і безпечніше було б розмістити домовину у склепі Та це не так Під землею нападників сковуватиме тісняво Їх можна буде разити напевне Тоді як у гробниці вони просто порснуть у розтіч А потім розтрощить трону і розправляться з вами скопом. Утім, доктор наголосив, що стріляти доведеться лише у разі прямої загрози життю Бо заяк мета в мене інша. Мало просто вбити гуля. Якби все зводилося до цього, ми б напхали труну динамітом або затруїли б якогось смерця. Проте це нам нічого не дасть. Загине одна, максимум кілька почвар, інші жутичуть, забравши рештки. Вони так чинять завжди. Треба, будь-що добути труп монстра. «Тільки вивчивши його, ми знатимемо, як їх найкраще знешкодити!» Тріск стає оглушливим. На голову мені сиплються грудки крижаної глини. В ніс б'є жахливий сопух. Могильної землі й чогось живого, звіриного. Тієї ж миті чується утробне гарчання. Нетерпляче, торжествуюче. Мимоволі здригаюся, змокрилі руки стискають головну мою зброю. Зіщулююся, готуючись до вирішальної сутички. Важливо вибрати слушну мить і правильно розрахувати сили. «За легендами», – напучував Левицький, – «гуля можна забити лише одним ударом, бо після другого він оживає. Це, звісно, дурниці, але факт той, що коли першого удару виявиться замало», на другий у вас може не вистачити часу. Тоді вся надія на револьвери та кольчугу. Кольчуга кольчугою та першою на шляху чудовиська опиниться моя голова. Тож я пильную, раз по раз злизуючи з губи солоні краплі. І все ж потворе застає мене зненацька. Вона ж б у своїй стихії, тоді як я дезорієнтований пітьмою. Несподівано повз мою щоку пропихається щось слизьке щетинисте, не немов дебелий пацючий хвіст. Не встигаю стямитися, як величезна мов лопата лапа хапає мене в поперек грудей. Гарчання уривається, відтак у труну проникає друга лапа і сягає до голови. Гострий пазирів впиваються у щоку і скальп. Знавіснівши нестерпного болю і жаху, я щосили кричу. Потвора ціпеніє від урази, хватка слабшає. Я помічаю це і тут таки опановую себе. Час. Напруживши всі сили, зручніше перехоплюю схований на дні труни гарпун і з розмаху вганяю його позад себе. Чути, як гостре лезо впивається в перешкоду, а відтак угрузає в податливу плоть, скреплячи на кістках. поціли. Страховий розпачливо вирискає і шарпається назад, раз, у Скоцюбившись, до болю стискає держак гарпуна, споряджений особливою поперечкою. Слід хай там що утримати його, не дати гулові втекти, якщо він під ранок, або ж завадити поплічникам забрати труп. За кілька хвиль держак стрясає спазм. лаписка в мене на тілі судомно здригаються і клякнуть. Потвора, здається, здохла. Важко дихаючи, намацую лівицею кисневу подушку, відкриваю краник повністю. Тепер економити ні до чого. Тілом прокочуються хвилі збудження. Руки зрадливо тремтять, та цього разу не від страху. Мабуть, так почувається мисливець, уполювавши особливо небезпечного хижака. Перегодом зауважую, що у труні стоїть нестерпний сморід. Шкіра гуля сочиться осоружним слизом і тхне, мов гниле м'ясо. До цього сопуху домішується ще й запах ґрунту й залізистий дух свіжої крові. Пробую відсторонити мертві лапи, але марно. Одна вчепилася в ланки кольчуги, Друга зісковзнула на лице Фу До горла підступає клубок Членами розтікається осоружна млість Бракувало тільки виблюватися в домовині Тут похоплююся, що не зробив головного Притьмом відшукую тугу грушу І декілька разів із силою здавлюю її Чується пронизливий свист, від якого ниють зуби Наче хтось шкрябає нігтями по мокрому склу Кікаль твердив, що на сигнал свистка Гальтона реагують собаки, тож він негайно буде почутий. Нарешті відкидаюся на просяклу потом подушку. Дасть Бог, цей кошмар скоро скінчиться. І саме цієї миті сильний поштовх ледь не вириває гарпун із моїх ослаблих долонь. Чорт, невже я не звалив гуля на повал? Ще ривок, ще! Долинає віддалене гарикання, сповнене люті роздратування. Я чіпляюся за поперечку, водночас гарячково міркуючи, як у цих обставинах дотягнутися до пістолета. Треба ж урешті добити чудовисько. Аж раптом усвідомлюю, що лапи потвори безвільно метляються поруч. Отже, це не вона. Трястя, Гуль був не сам, як і застерігав доктор. Що ж тепер? Хто швидше добереться до мене, жандарми чи побратими вбитого монстра? Тим часом насаджений на гарпун труп гуля починає поволі відсуватися у глиб нори, водночас тягнучи мене за собою. От халепа, що сили впираюсь у стінки труни купсами ніг. Це допомагає, та не надовго. На тому боці хтось набагато дужче. Що робити? Відпущу держак, і гулі накивають п'ятами, прихопивши вбитого. Втримаю, мене виволочуть із домовини і затягнуть бозна куди. Якщо й не загризуть, однаково сконаю під землею без жодної користі. Вибору немає. Стіпивши зуби, випускаю з рук гарпун. Таба! Кихті богуля вчепилися в одіжь мертвою хваткою. Мене продовжує волокти через пролому торці труни. Безладно метляюся в нападі паніки. Втім, це безплідне вовтузіння лише висотої сили. П'ять за п'яддю тіло моє просувається в чорні глибини на зустріч загибелі. Увіччій конвульсивно стискає грушу свистка Гальтона, Потім згадую про кинджал, вихоплюю його і люто кримсаю корчувату лапу. Плод чудове скажілива й слизька. Лезо на силу дилає її і врешті натикається на кістку. Тут плечі мої вганяються в діру. Я мимоволі змахаю руками, щоб затриматися і випускаю кинджал. Що робити? Стріляти? Але ж кулі поцілять у труп. Крім того, є ризик задихнутися від порохового диму. Ще хвилина, і довкола мене змикаються шорсткі країни рівного лазу. Тушу, шугуля з силою тягнуть усе глибше в надра цвинтаря. Мене мимоволі волоче слідом. Я пропав. Що залишається? Чекати розв'язки? Чи пустити собі кулю в чоло просто зараз? Думка вельми спокуслива. Однаково скоро почнеться агонія через брак повітря. Стривайно, Але ж я досі дихаю майже вільно. Виходить, нора вентилюється. Значить, є крихітний шанс, що я врешті-решт таки потраплю на поверхню. Або принаймні в просторішу порожнину. А далі відстрілюватися на осліп? А хоч би й так. Щоб зберегти сили, припиняй будь-який опір. Рух по норі одразу прискорюється. Чи довго триватиме ця моторошна мандрівка? Хто знає. Треба пильнувати. Відтепер я можу покладатися виключно на себе. Час від часу лаз стає ширшим, іноді повертає, йде під окіс чи здіймається вгору. Інколи зустрічаються відгалуження, і я щоразу потерпаю, що звідти на мене кинеться незнана кровожерна мара. Долоні стискають рукоятки на гані. Так триває цілу вічність. Аж ось, коли горло починає здавлювати черговий спазм очею, відчуваю, що тунель різко йде до гори. Повітря відчутно посвіжило, сопух уже не такий їдкий. Без сумніву, ми близько до поверхні. Раптом чую звіддаля, мов би приглушений спів. Прислухаюся. А вже ж, хтось співає. Протяжно, з підвиванням і придихами. Отже, десь поряд люди. Але чому гулі не злякалися? Чому цілеспрямовано спішать просто на той спів? Щось тут не те. Дістаю пістолети і зводжу курки. Саме вчасно. В цієї хвилі могутній ривок підсмикує труп гуля до гори, і мене рвучко затягує до якоїсь печери. Очі сліпнуть від червонястого світла, замружуюся, потім розтуляю повіки, перекочуюсь на живіт. Роззираюся в зачудуванні і ляку. Я у тісному приміщенні без вікон, осяяному десятком свічок. Начебто якась каплиця. Повітря повниться нуткими пахощами. Поряд громадиться безладною купою щось невимовно бредке. Плямистої барви віддалено схоже на щетини шакала переростка. Його вищерена паща мертво посміхається. Люте око затягнуте каламутною плівкою. З грудей стримить держак гарпуна. Віддалік височіє кілька сухарлявих, Гротескно викривлених тіней, чи то з рогами, чи зі сторчуватими вухами. Схоже, потвори навіть не помітили, що притягнули зубитим непроханого гостя. Може спробувати непомітно ковзнути назад у нору і перечекати, поки вони підуть? Тут помічаю серед свічок розставлених кружка ще одну постать, цього разу людську. Невідомий уриває спів, Щось здавлено мимрить. У голосі його виразно чується страх. Гулі дражливо гарчать, тоді підступають до чоловіка. Той сахається назад, щось панічно вигукає, розмахуючи руками. Потвори не зважають. Щемить, і вони роздеруть бідолаху. Зволікати годі. Я зводжу пістолети і старанно прицілююся. Руки тремтять, тож навряд чи всі кулі потраплять у ціль, як за старих часів. Але що вдієш? Постріли гуркають у закритому приміщенні, наче грім. Ефект одних приголомшливий. Потвори зіщулюються, мов побиті пси. Пронизливо скавулять, непорозуміло роззираючись. Бризкає кров. Дві постаті б'ються в корчах. Решта заткує до замкнених дверей, я бачу лише палаючі балухи та відблиски світла на ікла. Мене ж за трупом не видно. Падає ще одне чудовисько. Лишилося двоє. На мій подив зауважую поряд з ними бородатого чоловіка. Сусідство, схоже, зовсім не бентежить його. Всі троє однаково перелякані. Та міркувати нема часу. Стіпивши зуби, звалюю ще одного гуля. Демони вони чи ні, а здихають от куль, як звичайнісінькі звірі. Барабани порожніють. Сягаю за пазуху по патрона, хочі перезарядити. Зненацька чую скрик. Мимохідь підводжу очі. Чоловік указує на мене пальцем. Потвора помічає цей рух і кидається у мій бік. Трястя, в барабані лише один патрон. Гуль стрибає. Приплющую очі і стріляю в стрімку чорну масу. Удар. Мене ж бурляє до стіни, на всі біч летять клапті одягу та обривки кольчуги. Проте, схоже, куля таки дістала нападника в польоті. Він закляк порушно поряд зі своїм побратимом. Зводжуся на руках і зустрічаюся з очманілим поглядом невідомого. «Все гаразд, друже. Криво всміхаючись, заспокоює його. Небезпека минула. Той мовчки свердлує мене розширеними очима. За деревів лебонь від страху. Нічого, відійде. Допоможино, прошу нарочити спокійно. Я злегка поранений. Він сторожко ступає до мене. Не бійся, вони мертві, киваю на чудовиськ. Зараз наспіє допомога і... Незнайомець уже поряд. Запізно помічаю в його руці кривий ніж. Крізь червону пелену поволі проступає довкілля. Я все ще у страшній каплиці. Хтось підтримує мене навсидячки. Довкола метушаться люди в одностроях. Поряд завмер кікалі з димучим револьвером. Усі щось вигукують, та я чую лише монотонний писк у вухах. Тіло легке, невагоме, біль майже не відчувається. Встигли, белькочу затерплими губами. А я тут трохи перестарався. Інспектор дрібно киває. Поле зору впливає бліде лице Левицького, він силовано усміхається. Я полегшено склеплюю повіки, що ж, усе було недарма. Світ розгойдується, мов колиска, голова йде обертом, члени в'януть од знемоги, наче звіддаля відчуваю, як мене шарпають, підводять, та ворухнутися навіть думати вже не сила. Я зробив, що зумів. Тепер спочину дещицю. На це я, далебі, заслужив. Віталій Генник Живець, Оповідання зі збірки вбивства на вулиці Мер Вінниця дві тисячі дев'ятнадцятий рік